Florile Sunt flori ce-ți în drum să te sărute Și-ți gângure crâmpeie de voroave Altele, mici și proaste și gângave Au ochi adânci și întrebători de ciute Unele cântă, altele spun snoave se zvelte și limbute Sunt flori ce parcă tremură lăute Se spovedesc și închină cruci firave sunt flori cu străluciri de spade goale, flori cu obraji și gene lungi de îngeri, flori îmbrăcate în platoșe și zale, flori prăbușite în lacrimi și în frângeri, flori ce te mustră și te înfruntă în cale, și flori care te iartă că le însângeri.